Die long in die asemhaling van die aarde, op die twaalfde van die eerste maand 1847. Julle weet dat vir die fysieke leven nie alleen een hart en 'n maag, maar ook een long nodig is. Elke dier het so 'n asemhalingsoorgaan, en ook bome en plante moet sulke transpiratieorgane hee, waardeer hulle binnen 24 uur in- en uitasem. Die asemhaling van die aardlicham is makkelijk waar te neem aan die seekes waar die seer heelmatig opkom en dan weer terugval. As so'n uiterlijke verskynsel dan aanwezig is, kan elkien dan met sekerheid daaruit aflaai, dat dit maar net tot een innerlijke oorzaak terug te voer is, echter nooit tot een oorzaak van buitenkant af nie. Wie dit nie heel kan begryp nie, stel vir homself een bad met water voor. Soos wat ek julle ook al by ander geleentede laat sien het, hang boor die bad, op een afstand van ongeveer 10 meter, 'n behoorlijke groot bal, wat bovendien van magnetische eister is. Bring hier die bal dan boor die bad in een draaiende beweging en kyk na die water of die dalk in beweging sal kom. Jy kan daarvan, daarvan verseker wees, dat die water in volledige ris sal bly. Laat nou iemand in die bad gaan lee en gewoonweg asemal. Elke waarnemer sal homself daarvan kan oortuig dat by elke inaseming die water in die bad iets wat sal stuig en by die uitaseming weer iets wat sal daal. Wat ons hier in die kleine kan sien, gebeur met die aardlichaam in die grootte Die aarde suig die licht in haar op. Dan sy die sachter buikstreek van die aarde, wat gewoonlik dier die see bedek is, meer uit, en die daarop bevindende seewater stuig omhoog by die vaste oevers. Stoe die aarde, of liever die aard long, die asem weer uit, dan daal die buik weer dieper omlaag, en die seewater loop dan ook weer, van die vaste oevers terug. Dit moes vooraf vertel word, sodat dat kan sien, dat die aarde asemhaal, en dat sy daarvoor natuurlijk ook asemhaalings werktuie moet hee, welke werktuie, benevens nog enkele ander, soos ingewande van die aarde, die inwendige van die aarde uitmaak. Nou vraag mense hulle self af, waar bevind die aardlong haar self? waar haal sy haar asem na binnen, en waar stoot sy dit weer uit? En slotte Oeh, lyk like die long. Hier die aard long wat welle inhoud van 1000 kubieke myl het, bevind haar vlak onder die harde vaste aarde en begreins oppervlakte van iets meer as 5000 vierkante myl. Hier die long is ‘n baie groot selweefsel, waarin baie hol ruimtes of kamers is, wat dier kleiner en groter byse met mekaar verbind is. Hier die byse het twee eigenskappe. Ten eerste laai hulle die licht naar die kamers en voer dit weer af. Ten tweede kan hierdie buise hulle self, vanweer hulle gevoelige elasticiteit, net so spiere en die sene wees by diere, saamtrek en weer uitsit. Hierdie saamtrekking en uitsetting word bewerk dier die voordierende beweging van die pole of dier wisseling van die positieve in die negatieve pool. Die oorzaak van hierdie wisseling by die sielsubstantie. Sonder hierdie wisseling sal die vrye beweging in die lichaam nie moendlik gewees het nie. As die buise uitsit, word die kamer vernauw en as het ware saamgedruk en daardier word die licht uitgestoot. Trek die buise hulle sal weer saam, dan sit die kamers natuurlijk weer uit, waardier die inaseming tot stand kom. Die wisseling van polariteit word, sover as wat fysisk verklaarbaar is, bewerkstellig dier dat, soedra die siel die levensstof uit die ingeasemde licht in haar levende substantie opgeneem het, slechts die stikstof in die long achterblijt. Daardoor word die positieve pool by die inaseming in een negatieve verander, want die positieve pool korrespondeer nie met stikstofgas nie. Op hierdie manier treed die sametrekking van die buise dan wel dra in en word weer niewe licht ingeasem, waardoor die negatieve pool dan natuurlijk weer positief word, en so omgekeerd. Nou weet ons hoe die asemhaling van die aarde plaas en waar die long is, maar waar asem sy in en waar uit? Dit doen die aarde op die manier as die dier. Die dier asem namelijk dier neus en mond in, net soos die mens, op die selfde manier asem die aarde dis, dier die selfde hoofmond waardier sy voedsel opneem. Maar halfpad in hier die hoofangang is sy sy wat homself, net soos by die dier, na wense kan oopmaak en sluit. Hier die groot sy voer na die groot long. Elke 6 uur word een keer ingeasemd, en dan na 6 uur weer uitgeasem. Tijdens die inaseming sluit hy self die slikderm na die maag. Is die vereiste licht eenmaal ingeasem, dan sluit hy self soos by een strotte hoof, die lichtpijp, en die slikderm word weer geopen. Word die licht weer door die longe uitgestoot, dan sluit die slikderm homself op niet. Dit alles is so ingericht, dat die aarde wel voordierend door die long in Boe vermelde periode gevoed word, maar deur die eindelike slikterm na die maag, maar elke 12 uur. In die tyd waarin die long die ingeseigde lig in ‘n sekere sin chemies ontbind en die levensstof verwerk. Neem die maag die voedsel tot homself en so kan die mens aanneem dat die aarde in 24 uur 2 maal in en 2 maal uitasem en daarby maar twee keer voedsel in die maag opneem. Nou weet ons dus ook hoe die aarde in- en uitasem en ons hoef maar net een blik te werp op die long om te weet hoe dit lyk. Om die vorm van die aardlong aanskouwlik te maak is moeilik, behalwe as jylle die long van een olifant sou kon sien. Die long van een mammoet sou nog beter gewees het. Doch om dit in ons tyd te sien is nou eenmaal onmoendlik aangezien die dier heeltemaal uitgesterf het. Daar is echter nog wel een daarop gelijksoortige soort in die oorwoud van Middel-Azië te vind. Maar hulle het erg achteruit as 'n mens hulle met die vroere reese soorte vergelyk en daarom lyk die long van 'n olifant nog die meeste daarna. By een volwasse dier is sy so groot dat sy maklik meer as een honderdke voet licht kan bevat. Haar kleur is blauwgrys en haar vorm lyk soos die van 'n groot hol kokosneet waarin natuurlijk nog die hart, die maag, die lever, die mild en die nere een plek het. Stel jou nou hierdie long en die boe beskrewe groot mensies voor, dan sal jy so ongeveer een vrye goeie vergelijkbare beeld kan vorm. Een nadere beskrywing sal weinig nit hee, want die groot asemhalingswaartuig sal jylle toch nooit heeltemal oorzichtelik vir jylle kan voorstel nie. Want die kamer van hierdie long sal al te groot wees om haar dadelijk te kan oorsien. Ook sou dit geen nit hee om die elastiese stof in besonderhede aan jylle te beskryf nie, omdat jylle nog toch ook nie kan begryp waaruit die stof van die dierlijke long saamgestel is nie. Hoeveel minder sou jylle begryp waaruit die stof van die aardlong bestaan? Dat sy echter ‘n gelykenis vertoon met die stof van die dierlijke long is te begrype, omdat elke dierlijke long, maar dan wel een heel verfijnde vorm van hier die groot aardlong afstam. Waar sou mense die stof vir al hier die dierlijke lichaamsdele vandaan kry, as dit nie in die aarde voorhande sou wees nie? Die aarde moet dier transpiratie van talloese organe al die materiaal wat in haar is na die oppervlakte uitbring. Daardie wat daar aan die oppervlakte afgelever word, word eerst dier die plante en dan dier die dier opgeneem en in hulle weer verander na dit wat het oorspronkelijk was. Waar sy die dier die bloed vandaan kry, as dit nie vooraf al in die aarde sou gewees het nie? Waar sy die water vandaan kom, as dit nie al tevore in die aarde sou gewees het nie? Kortom, die aarde moet al die goed in haar berg, wat die levende weesens ophaar in hulle self het. Die selfde as wat die kopluis, natuurlijk in aansienlijke veranderende en kleiner vorm, in hom self besit as die dier of die mens, wat vir die klein dierkie namelijk ook een jimmelichaam is. Ek glo dat die voorbeeld die saak vir julle wel anskouwlik sal maak. Nou het ons dis een tweede grootplek in die aarde bekyk en ons sal die volgende keer weer een ander besichtig.